Прижмурившись. Ні, ти теж не слуга з Добромиля. Де ж він? Хто мені скаже? Пізнавай сам, визвілся Олексій Іванович, і скоро, бо пацієнтам треба дотримуватись режиму, а інші мають роботу. «Почекай ще трохи, боярине. Ну, де ж він? І що ти скажеш? спокійно відізвався слуга з Добромиля. Котрий нічим не різнився від пацієнтів цього закладу хіба що незворушністю. Я так думаю, що нам треба було стрітись, добре тебе берегли, тільки не знаю нащо, у кожному разі не для тебе, і гадаю, також не для битви, бо ми всього лиш слуги, а вони не б'ються між собою. Як ти вважаєш воєводу? Ні, царю московський. Зачарований усмішкою слуги, яка нікого не залишала байдужим і не дратувала зараз навіть воєводу, то відповів «Не знаю, чого хоче твій пан купець добромиля. але я не бажаю битися з тобою, бо згинемо обоє. Я думаю, що мій пан не бажає, аби ми билися. Кому вигідна смерть простого слуги? То чого він мене сюди прислав? Певно, щоб ти з'їв солі» знає, що від нестачі солі чоловік дуріє, і кров його кипить. Я косив тебе просто, і не шкода тобі, купця з перемишля. Так он, він, сидить. І слуга показав на Олексія Івановича. Правда? Здивувався воєвода. Хто б міг подумати? А він це хоч пам'ятає? Пан доктор гнівиться, що ми заважаємо роботі. Тут все-таки шпиталь, а не корчма. Порайте звідси воює воду, а то він розсердиться. Пора, то й пора. Слуга з добромилі вийшов із за столу, клонився Бувайте здорові, люди добрі. Іди, здоровий, відказали йому люди із Лаврова, Абусовиськ, Спаса, Тершова, Мурованого, Тернави, Старої Солі, княжого Хирова. Дякую, пане докторе, за терпіння і поміч лунився слуга Олексію Івановичу. «Тільки не списуйте на папері того, що я вам повів». «Я не письменник?» «Пане, слуга, це ж мій день?» Тремтячим голосом спитав Антос. «Так я твій, Антосю. Видиш, нічого злого не сталося. Ти нам обом поміг». І вони вийшли. Двоє слуг. Один темний, другий світлий. «А куди?» Ніхто не знає. Може, у гори, може, в долину. Бо зараз за брамою Добромельського монастиря розійшлися. Що їм історія? Що їм пам'ять? Добро не має історії. Зло не має історії. Є лише історія землі, на якій випадково оселилися люди. Добромель, 1649 рік. Увечері Антось виліз із пивниці, і розпалив вогнище у дворі слуги з добромиля. Чекав, коли прийде господар і принесе вина. Той прийшов, приніс іще й кошик з харчами. Ніч була зимна, але вогонь зігрівав їх, стріляючи іскрами у темно небо, усі не зірками. Завтра сюди прийдуть майстри і відбудують мою хату. Я чув, ніби є доми, що стоять триста-чотириста літ, і нічого їм не стається. Треба вам, пане слуго, купити собі антипка. Та я купив учора, у дітисяк, але він від мене втік, бо я сіллю торгував, і знов буду торгувати. І додав, якщо Бог так захоче, і мій пан не пошле мене кудись далеко, бувають часи неспокійні, бувають страшні, а от миру на цій землі не видать. А все ж, я відбудую дім. Таке життя! похитав головою Антось і надпив з пляшки вина. Але й добре ж. Зі самої Франції привезене. Я хотів спитати вас, пане слуго, і не одне питання, а два, бо мене вони не так, що тривожать, а просто цікавлять. Питай. Хто убив пана купця з перемшля? Двоє. Молодий Юрко Мнішків і самозванець. Старий наказав лжецаревичу встромити кіло серце, а той був ліворуким і встромив у правий бік замість лівого. Однак він був тхампіром, тобто сином оперя і відьми, як і я, тому і згубив купця, але з першої у кого голову шаблею. Я себе узнав від Маринки у тюрмі, коли скінчилося її недовге царювання. «А золоту бляху де ви знайшли?» Вона мені віддала Маринка. То був її шлюбний презент від старого Мніжка. Презент-подарунок. Я розповів їй, що бляха приносить нещастя тому, кому вона не належить. Вона жила ще з двома по тому, як убили Грицька. Чую, що він ще вернеться. Сий вовк в шкурі. Так просто віддала. Хотіла, щоб заграв я їй пісню смерті. Хотіла від мене Трутки, трутки, отрути. Але я не дав їй нічого, окрім поради. Молити Бога про спасіння душі. Бо смерті і отрути довкола повно.